Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. E timpul să luăm puțin la întors și opoziția parlamentară din România. Doamnelor și domnilor, se fac în curând doar cât? Trei luni, nu? Ianuarie, februarie, martie. Trei luni de la alegeri peste trei zile și PSD-ul și-a dat măsura guvernării într-o oarecare măsură. Adică, da, am mărit salariile, am mărit pensiile, urmează să vedem de unde le va plăti. În timpul ăsta au avut loc niște tentative de modificare a legii penale care nu cred că mai lasă vreun dubiu împotriva intențiilor acestui partid. Cu toate acestea însă, haideți să o recunoaștem cinstit. Dacă duminica asta ar fi alegeri, nu știu dacă ar veni mai multă lume la vot. Din aceleași motive pentru care nu s-a prezentat pe 11 decembrie. Ca să voteze cu cine? Ok, au ieșit foarte mulți oameni în stradă, dar în timpul ăsta, ce-a făcut opoziția din România? A depus o moțiune de cenzură, se poate răspunde. Da, a depus o moțiune de cenzură, ale cărei șanse erau evidente. A aprins luminițe prin Parlament, PNL-ul, dacă nu mă înșel. USR-ul s-a dus cu niște hârtiuțe pe care scria rușine la... Uh, la conferințele fostului ministru al justiției, Florin Iordache, cam astea sunt pozițiile adoptate. A, ah, și era să uit. Domnul Traian Băsescu, care este într-o ambiguitate evidentă vis-a-vis -vis de inițiativele astea de amnistie și grațiere, având interese directe, parcă a reușit de multe ori să fie mai clar și mai răspicat decât alte două partide, deci au mai multe procente și mai mulți oameni în Parlament decât domnia sa. Între timp, Așa cum se întâmplă întotdeauna, chiar dacă domnul Dragnea nu a anticipat asta, pare că se naște o opoziție în interiorul actualei guvernări. Observați mișcările lui Victor Ponta și cheful acestuia evident de a fi dat afară din PSD. În partea elaltă la Alde, tensiunile dintre Călin, Popescu, Tăricianu și adjunctul său, mă rog, relația lor este destul de neclară, sunt de asemenea evidente. Acolo unde nu există opoziție, ea apare. Dar vă întreb din nou... Dacă am avea alegeri duminica asta, dumneavoastră pe cine ați vota? Lucrurile sunt mai complicate de atât. Până la urmă, dacă stăm să analizăm acești 27 de ani, nimeni n-a făcut opoziție în adevăratul sens al cuvântului, nimeni n-a venit cu proiecte care să fie cumva, să aducă niște discuții constructive pentru țara noastră în opoziție, fiind fiecare a așteptat să-și să rupă gând, gâtul cel de la putere pentru a capitaliza cumva faptul că lumea nu mai are încredere. Ha, era să uit, era să lui uit tocmai pe domnul Dacian Cioloș. Domnul Dacian Cioloș nu s-a hotărât nici până acum ce face, în ce direcție merge. Mie mi-e clar că o să intre în politică, au fost câteva declarații care și sugerau acest lucru, dar toată lumea așteaptă ceva, să se întâmple ceva. Discutăm așadar astăzi, doamnelor și domnilor, despre partidele de opoziție, întrebându-vă eu pe dumneavoastră ce așteptați de la ele și în ce măsură sunteți mulțumiți de ceea ce au făcut până acum. 0372069599 Cristian, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm! Uh, salut, Moise! Vă ascultăm! Ok, uh, legat de opoziție, dacă ar fi alegeri, că tot spuneai partea asta, probabil că aș încerca încă o dată cu usr ul deși sunt un pic dezamăgit că nici ei nu stau cu coagulat și nu știu. S-au vor să se ducă, au avut niște inițiative, au depus pe acolo pe la. La, pe la buget, și că au depus o inițiativă și au încercat să scoate niște lucruri pe Să vă și de spun, de au depus post. un amendament prin care cereau mai mulți bani pentru construirea de penitenciare ca să nu mai existe motive pentru legea amnistiei și grațierii. Corect. Asta e corect. Da. Deci au, au făcut-o pe asta. Au făcut-o pe asta, dar din păcate e cam puțin. Uh, din păcate, cum ai spus și la noi, opoziția de bău' de ani se rezumă la a ataca doar ceea ce face greșit guvernarea, ca să spun așa. Mie mi se pare că USR-ul... Stați așa, hai să nu vorbim generalități, hai să vorbim concret. V-am zis că îi luăm la întors, apoi îi luăm la întors. Mie mi se pare că usr în continuare nu se comportă ca un partid. Nu, așa este. Nu știu dacă au hotărât când să-și facă și ei primul congres să-și aleagă un președinte. Mi se pare că domnul Nicușor Dan evită momentul respectiv. Nu știu dacă are în momentul de față o concurență în interior ceea ce în general poate ar fi un Clotilde, lucru bun să zicem. poate pe Clotilde și în același timp Cristian încă nu m-a lămurit ce fel de partid este USR-ul ăsta este și problema, ce vrea el da. n-are o doctrină, domnule da. asta e problema la ei ei n-au venit să ne propună niște lucruri deocamdată au făcut totă o din asta în care s-au solidarizat cu cei care au fost în piată da, inclusiv eu am fost acolo da, și eu m-am întâlnit cu Clotilde Armand aveam da. un mare steag da. așa Așa, ei asta fac, dar trebuie să învețe că dacă au ajuns acolo se joacă altfel din punctul meu de vedere. Adică ei ar trebui să schimbe ceva rapid ca să poată să capitalizeze, pentru că PNL-ul din punctul meu de vedere este cu stângul în dreptul continuu. Nici măcar dacă vroiau să dea din gură cum face opoziția, n-au reușit să, să iasă și să vorbească mai bine decât PSD-ul. Adică a mai mult al de și PSD de Ludovic Orban în loc să vorbească PNL-ul. Și să l că întoarcă de fiecare dată și să l -o spună bă, Ludovic Orban și-a dat demisia. Voi nu v-ați dat demisia și nici nu a ieșit din jocul politic când ați fost Bună, a fost anchetat. O observație, așa, Cristian, așa, nu mai am o întrebare eu. pentru dumneavoastră și după aia să vorbim și cu nu că așteaptă ca de mult pe fir și mea să nu închidă. Doamne, ați vedea aceste două partide de USR și PNL unindu-se în vreun fel? Sau acționând cumva concertat? Doar dacă, s-ar uni cred că doar dacă s-ar curăta PNL- -ul. PNL-ul, deocamdată, din păcate, joacă la două capete, pentru care și el interese. PNL-ul nu Astăzi. joacă nici el ca un partid, dar, ok, e opinia noastră, vă mulțumesc. Bună ziua, Ionuț! Ionuț? Da, S alo. A, ce bine că l-ați închis. Să vorbiți mai cu hotărirea. așa? Da, da, da, da, de încet. Uh, M-a plăcut ce a spus interlocutorul dinainte, dar eu spun un dar o concluzie. Eu sunt de părere că trebuie un partid nou A avărut de acolo, din stradă. Deci trebuie neapărat oameni noi. Nu mai se poate, pentru că eu mă uit la toate emisiunile la televizor și când văd invitații, primul lucru știți ce fac și recomandă fiecare om de rând. Să dubine intrați dumneavoastră pe internet și citiți-le declarațiile de apere. Pentru că mi s-a impregnat așa un pic în memorie cum a spus domnul Cristian Tudor Popescu la noi. În România ar trebui cel care are avere deja peste un milion de euro așa. să aibă prezumțe de vinovăție. A, deci dumneavoastră vreți un partid al săracilor. Da. Da. da, eu vreau un, nu al săracilor, al oamenilor modești, da? care, care au făcut școală. Da, și-au rămas nu săraci. Păi în, în săraci, nu știu, care își definește sărăcia. Deci vreți un partid al oamenilor modești care au făcut oamenilor școală, dar nu și-au găsit un drum în societate. Comand, nu, eu vreau, domnul Măise, vreau da. un partid al oamenilor din stradă care a ieșit acum. C Ați văzut că au început să ne camie un pic iară peste picior. Da, bine, ok. nu mai bine. Bine, bine Atunci, Ionuț. Le trebuie iarăi le trebuie. Da, Nu mai suntem în încet încet băgați în seama. Un partid... Că trebuie un partid nou de aici, Un partid că, nou de fiecare dată a a a când ies oamenii stradă. sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar să vă spun care este marea diferență. Partidele aflate în Parlament, spre deosebire de orice partid nou care nu e în Parlament, pot depune proiecte de legi. Nu e puțin lucru să depui proiecte de legi. În general, politica și administrarea țării se face cu legi, nu cu parlamentări infinite la televizor. 0372069599, bună ziua, Andrei! Bună ziua! Vă ascultăm? Din păcate, într-adevăr, opoziția nu prea își face treaba și din cauza faptului că sunt de la început, GOSR-ul. PMP-ul Băsescu are o voce puternică, dar cine nu mai crede, chiar dacă ceea ce spune spune bine eu l-am votat, dar nu mai am acum nicio, nu are nicio credibilitate. Eu nu sunt de acord că Băsescu spune bine ceea ce spune. Sunt de acord însă că Băsescu, de foarte multe ori, reușește să fie mult mai articulat decât ceilalți. Păi, aici este experiența politică și un politic. Da, dacă uitați interesele, să-l vedeți atunci pe Băsescu de ce spune de ce spune. Păi, da, mai de asta nu mai este credibil. Pentru că eu nu-l mai cred, ca dacă l-am votat, pentru că are în spate, o de alte lucruri ascunse. Adică să ne înțelegem, să fim foarte clari, să nu fie nimic de interpretat în ceea ce spun. Da. Cred că jumătate din lista celebrităților care ar beneficia de amnistierea abuzului în serviciu, doar ca exemplu abuzul în serviciu, sunt din partea lui Băsescu. Acolo, da, sunt acolo. acolo. Da, așa este. Ok, așa este, da. gata, am stabilit-o pe asta. Deci, da, dacă da, duminica ar fi alegeri, o... ce ați face Andrei? n -am. aș vota pe Cioloș. <laughs> nu, n-am să avea cu cine. Sau eventual tot cu SR-ul. Altfel, nu. Chiar dacă nu sunt încântat de ceea ce se întâmplă, au și ei lucrurile lor din interne, încerc să se creeze ca și partid, să se formeze și au certurile lor, dar, din păcate, nu avem prea multă opoziție. Pre doi eu am mai avut o. cum îl cheamă pe parlamentarul de la Cluj al lor, care tot doarme în Parlament? Că îmi scapă mai mult. Da, da, așa mai prinos puțin. Îmi scapă, nu știu numele În fine, deci. l am văzut. Au scăpări și ei, nu e. Nu trebuie să așa. Prus. Cum... Goțiu, așa, Mihai Goțiu, că-l cunosc de la România <laughs> curată. Da, îmi scăpa în momentul ăsta. Norocul cu colegul meu, care mi-a amintit. Bun, ok. Vă mulțumesc pentru opinii. 0372 La mulți ani, Elena! Mulțumesc! Vă ascultăm! Am rugă să vă aud. Eu sunt un pic dezamăgită, adică un pic, un pic, mai mult dezamăgită de toată clasa politică românească. Și dacă ar fi vorba să merg duminică la vot, chiar nu știu cine aș vota. Păi, dar atenție, s-a prospătat clasa politică. Chiar și în PNL sunt voci noi, v-am zis de Câțu mai devreme. Mie îmi place cum se mișcă Câțu. Da, da, da. Atenție, atenție cât nu e încărți pentru nimic în partidul la care. Deci, pentru aceia dintre noastră care nu știu, PNL-ul are în momentul de față o conducere interimară și planifică să facă undeva prin vară un congres, convenție, cum se numește la ei, în care să-și aleagă noua conducere. Până Am atunci au intrat, în, au intrat în cursa asta Ludovic Corban și Predoiu. Și... E, cum spuneam, Doamne ajută adică uh, oricum este evident din punctul meu de vedere faptul că a, clasa politică românească ar trebui să fie să se reînnoiască, iar cei care sunt deja în, în politică uh, să se gândească bine la ceea ce fac mai departe. Pentru că uh, oamenii, Oamenii de rând, stradă, uh, ne-a dat un, uh, s-au le-a dat un mare semnal de alarmă în ideea că începe să se miște ceva în țara noastră și că chiar nu mai pot face ce vor ei cu noi. Și vi se Eu pare că e o legătură între, între politică și oamenii din stradă? Mie mi s-a părut că nu există această legătură. Nu este, dar va trebui să țină cont de acest aspect, în ideea că oamenii politici, politici din România, poate și din altă parte, dar despre ei vorbim, Uh, va trebui să, să, să schimbe ceva în, în, în ceea ce fac ei. În ideea că să nu se mai gândească doar la buzunarul p lor. Păi uite, gândească... PNL-ul a interpretat așa ieșirea în strada 600 de mii de oameni. Dacă tot dăm grațiere, să, să, nu dăm, să modificăm termenii astfel încât cei care au până la o anumită pedeapsă să stea acasă cu brățări în timpul săptămânii și în weekend să meargă la pușcărie. Așa, a înțeles, a înțeles, de asta a înțeles pe neleu ca țieșit în, în stradă. Da, da, asta o înțeles ei, da, ne iau în continuare de proști, dar uh, uh, aici trebuie să, să înțelegem că trebuie mai departe să ne luptăm pentru, pentru ceea ce s-a început deja, uh, adică să nu ne mai lăsăm cărgate în picioare și să nu ne mai lăsăm doar de proști, în ideea că uh, ei încearcă să, ne, să, să, să, să, a, să facă legi și să adopte legi care să fie în interesul lor și să poată fura în continuare... Elena, de nu de PSD vorbim azi, dar alți. Nu de PSD, dar și ceilalți vor face la fel dacă vor fi la putere. De ce credeți că președintele amână acest referendumul, lasă mai ușor? Pentru că nu e politician și președintele, de-aia zic exact, eu. S-ar putea da, să-l exact. să amâne până mai împreajma alegerilor prezidențiale. Îl suspectă și de asta pe Iohannis. Da. Deci, deci, acum vorbim de PSD mai mult pentru că ei sunt la putere, dar nu știu dacă alții ar, ar fi făcut altceva. În principiu poate același lucru, dar altfel, nu știu. Dar ideea este următoarea. Uh, Ar trebui să nu ne mai lăsăm călcați în picioare, și politicienii să înțeleagă odată că nu le pot spune pe față una și pe două să facă alta. În ideea că ei spun mereu, a, păi nu sunt de acord cu legea respectivă, dar de fapt el o așteaptă ca pe pâinea caldă, nu? Nu întotdeauna adică... neapărat. A, duceți deja ceea ce am spus eu, duceți mai departe. să spuneți că toți sunt coalizați. E un punct de vedere pe care îl respect, însă nu neapărat sunt de acord și cu el. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Ce spuneți, Ion? Bună ziua! Bună ziua! Mai puțin să trag pe dreapta. Trageți pe dreapta, ca și regulamentar. Vă ascultăm. Problema este că nu avem opoziție. Și sunt la fel de corupți ca și cei de la putere. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa? PNL-ul are corupții lui. Care nu sunt în Parlament acum? Nu mai sunt. Poate. Nu sunt descoperiți. Nu se știe. Și atunci de ce prezumați dumneavoastră care corupții lui? Adică vă duceți prea departe, încă o dată vă spun. Eu vă, eu vă spun că ei, că ei nu fac nimic și că stau cu capul între urechi. Asta vă spun eu. Stau cu capul între urechi. Totuși doamna Gorghiu a dat o declarație de asta de a avere 200 și ceva de mii de euro care i-a primit la botez. Aș vrea și eu. Păi, da, acum Sunt nu, știu la nu știu ce să vă spun. Nu uh, știu ce să vă spun, dar... Uh, problema e în felul următor. Eu aș vrea de la opoziție Așa. o lege da. care să specifice că orice funcționar de stat, orice... Uh, care este prins cu bănuți publici, cu șpagă, cu mită, cu... Așa. Nu mai are voie să fie angazat în sistemul de stat. Uh. Să nu mai primească bani. Da, deci... Să fie, nu deci încă o dată, încă, ba nu da? domnule, e în vigoare, în momentul de față ce spuneți dumneavoastră e în vigoare. Funcționarii publici nu au cazier, dar ceea ce de dumneavoastră nu se aplică pentru cei cu demnități publice, adică cei aleși. Păi și pentru ea, că și ea sunt toți funcționari publici cumva, că iau bani de la noi. Nu știu cum să vă spun. Nu vin cu bani de acasă în sacoșă mm. să se autoplădească. Din păcate, o astfel de restricție care ar înfrânge sau ar restricționa, mai bine zis, un drept fundamental, acela de a fi ales, ar trebui prevăzută în Constituție. Nici o lege în care s-ar scrie așa ceva, adică cei care s-au dovedit infractori și au fost condamnați, nu vor mai putea niciodată să ocupe demnități publice, nici o astfel de lege n-ar fi constituțională. Pentru că v-am spus, e o restricție a unui drept fundamental. Marcel, bună ziua! Salut, Moise. Vă ascultăm. Uh, părerea mea este asemănătoare cu a unui coleg de dinainte, că ar trebui să apar un partid nou. Nu neapărat de oameni săraci, ci chiar oameni bogați, oameni cu școală care se reformeze. Da, e o soluție ala longi, știu. Uh, da? Îi prezumăm infractori, cum zicea cineva mai devreme. Nu că fi spus spus domnul... infractori, nu, nu înseamnă că a fi bogat, ești infractor. Clar. Da. Sunteți subiectiv uh, acum. Uh, Nu, nu sunt. Nu sunt. Uh, nu sunt pentru că uh, un om bogat nu neapărat este un infractor. Un om bogat poate să fie un om foarte cinstit. Ok. Eu pun uh, o de vedere. Un, da, așa poate să fie un foarte bun patriot. Știți, asta s-a vrut a fi. A, nu vreau să. Nu vreau, încă o dată, vreau, eu tot încerc să vă aduc cu picioarele pe pământ. Asta s-a vrut a fi URL. Ei au zis, domnule, noi, noi suntem altfel. Asta a fost singura a lor doctrină. Noi nu suntem ca ăștia. Și au fost foarte atenți să nu ia foști politicieni în partidul lor. Ceea lor e pus deoparte. Dar de aici încolo, asta nu i-a făcut neapărat un partid pe cei de la USR. Un da, partid hai. cu organizații, cu inițiative, cu forță, cu un mesaj. Aia înseamnă doctrină, înseamnă mesaj. Noi suntem ăștia și facem asta. Ei sunt doar altfel. Vă înțelegeți deci, ce vă spun? Cum, cum spun, eu nu văd o șansă în USR, nici în PNL, pre doi sau orma, nu mă fac să mă simt bine dacă vor ajunge la președinție, e părerea mea. La președinția partidului lor? La președinția partidului lor, da. Da, dar să? încă o dată, Marcel, eu am încercat să vă da. spun că ceea ce cereți dumneavoastră este de fapt usr -ul. Un partid nu, cu oameni noi. Un partid nou, în afară da, de da. acest usr de din păcate ne-a dezamăgit. -o. Pe mine ce v a dezamăgit. Că nu au avut cu ce să vă dezamăgească, că n-au făcut nimic. Păi, tocmai că n-au făcut nimic. Prin anul de față nimic m-au dezamăgit. Vă mulțumesc pentru opinii, Marcel. 0372069599. Grigore, bună ziua. Da, Grigore, de la Brașov, Da. Să o părere... Nu prea să aude, la vorbiți la mai, mai de aproape de telefon, vă rog, Grigore. Cu privire la tema discuției... Așa. Da. am să vă spun părerea mea este că uh, nu avem o poziție de foarte mult timp uh, tot ceea ce se întâmplă în toată sfera politicii românești este interes pur și simplu deci cred că e o părere unanimă uh, nu avem o poziție de mult și mă tem că nu se va întâmpla asta nici foarte curând decât în condițiile în care vom reuși cândva să primim toată sfera politică pentru că altfel nu văd o ieșire din situația în care... Păi avem alegeri din 4 în 4 ani. Cum să primenim altfel decât prin alegeri? Ok. Se pot face și alegeri anticipate și există și alte. Nu prea se pot face alegeri anticipate. Eu am pus un caz foarte teoretic acum. Adevărul pur și simplu este că o poziție serioasă în momentul de față o poate face doar ponta. Deci vă place, nu vă place, nici mie nu-mi place... Exact, moment și eu că este un început. Este un început uh, într-un sens să spunem. să sperăm. Eu, sincer, eu îmi doresc să reușească uh, ceea ce se pare că vrea să fie. Să vedem. Din interiorul PSD-ului. Este un nucleu acolo, chiar dacă uh, nu este uh, totul foarte evident, să zic, uh, la suprafață. Ok. Deci, să înțeleg că dumneavoastră aveți mai, mai multă speranță de la nucleul ăsta din interiorul actualei puteri decât de la opoziție. Opoziția este pur și simplu inexistentă, dar cred că pot să se facă anumite schimbări și eu că se pot face anumite schimbări începând cu interiorul PSD-ului, care este din punctul meu de vedere super nociviată, numai departe ce se întâmplă în aceste zile cu propunerile domnului Șerban Nicolae, uh -huh. care cu siguranță, cred eu, vor denatura mult de tot spiritele, vor, vor da naștere la, la noi mișcări. Domnul, domnul Șerban Nicolae, vă mulțumesc Grigore, domnul Șerban Nicolae care face și un teatru foarte mișto cu domnul Dragnea, ați văzut, se ceartă cu el Ba chiar Șerban Nicolae, vă amintesc, a fost un om care el a încercat să candideze la președinția PSD-ului în 2014, împotriva lui Dragnea n-a mai reușit, să a retras, în fine Oamenii ăștia sunt foarte buni, dar hai să vă mai dau un amănunt Cred că cooptarea udmr ului la guvernare, despre care se vorbește în ultimele zile, are legătură, sau mai bine zis, Dragnea anticipează că s-ar putea ca ponta Daniel Constantin, Grindeanu, cine mai știe, cine să rupă o câțiva parlamentari din actuala coaliție și să-și asigure pe mai departe majoritatea cu ajutorul udmr ului Ca din întâmplare, bună ziua, Atila! Bună ziua, Moise! Din cruce, deranjez! Da. Vroiam să intervin și eu și să completez la subiectul pe care îl discutăm. Da. Și întrebarea este următoarea. Ce a câștigat, ce a câștigat opoziția? N-a câștigat nimic, pentru că nu are cu cine să lupte. Avem cumva partid de guvernământ? Pe hârtie, îl avem, sigur. Cum avem dar, partid nu? de guvernământ? Da, păi îl avem. Avem o, o coaliție care conduce astăzi tara, Da. dar... Nu văd, nu văd. Deci politică înseamnă, a, politică cred eu că înseamnă a, a dezbate niște subiecte în interesul unei țări. Interesul în interesul României... În lege, să, prin, a dezbate corect. niște legi în Parlament. Așa este, da, Bun, interesul și țării... Și atunci, Așa. Cum, să fie, cum să fie credibil, nu, nu numesc partid, că alternanța la partide, alternanța la putere e demonstrată în ultimii 20 de ani. Dar cum să numești, cum să câștige... O, o, un partid de opoziție ceva, dacă nu face ceva. Adică eu altceva nu am văzut în ultimii 20 de ani decât o luptă surdă între niște puteri, așa zis, politice pentru interesul lor. De curiozitate ați votat-o de mereu, Atila? Uh, nu am votat-o de mereu, nu sunt, uh, uh, sunt apolitic. <gânt> nu m-a convins încă nimeni... Adică n-ați votat deloc? Uh, nu, nu am votat deloc. Dar ați nu... vrea să vă duceți la vot? Aș vrea să mă duc la vot să știu să știu că am pe cineva care are același standard de ca și mine și în care să mă regăsesc. Eu nu văd, am încercat să mă uit la emisiunile politice, la televiziuni, la radio, chiar vă urmărești cu interes, cu interes și pe dumneavoastră și nu am văzut altceva decât, decât ceartă, uh, fără, fără discernământ fără o luptă fără finalitate scurt, mai degrabă fără o finalitate da, finalitate în... îmi permiteți-mi da, să fac o uh, România România este uh, ca și cum ai băga doi dușmani într-o într -o celulă sau într-un sac și așa suntem noi ne luptăm parcă suntem dușmani atâta timp cât nu vom învăța că trebuie să colaborăm unii cu alții uh, și să începem să construim ceva nu va fi liniște aici. Și eu personal nu o să-mi găsesc modele pe care să, pentru care să ies să votez. Eu personal. Sigur, foarte interesant. Foarte interesant. Vă mulțumesc pentru opinia, Atila. Atila a sintetizat foarte bine, cred gândurile multora dintre noi indiferent că alegem să mergem sau să nu mergem la vot. Așa este. E foarte greu de găsit și a fost din greu de găsit în România măcar niște personaje politice dacă nu niște partide în care să te regăsești așa cu intențiile lor, cu doctrinele lor cu uh, ceea ce au făcut cu istoria lor chiar da? Cu istoria lor. Bună ziua Cristian! Uh, te salut Moise și... Uh... Salut și pe toți ascultătorii Europa FM, vreau să te felicit pentru emisiunile tale uh, și vis-a-vis -vis de uh, subiectul de astăzi, părerea mea este că oamenii deja și-au pierdut încrederea în clasa politică. De foarte mult uh, timp. Orice schimbare și timp a dovedit lucrul acesta, că a fost PDSR, că a fost PNCCD, că a fost PNL, că mai nou e PSD, Până la urmă, aceleași povești, aceleași activități de corupție, lumea deja s-a săturat de promisiunile lor, promisiuni care după ce își ating obiectivul de a fi aleși într-o anumită funcție, uh, sunt practic uitate, iar oamenii trăiesc cum, cum trăiesc. de PSD-ul tot majorează lucruri. Da, o să avem salarii uh, duble, o să avem luna da. de pe cer, dar în realitate știm cu toții că nu o să se întâmple mai nimic. Ba nu, au început să majoreze pensiile și salariile, ce le reproșați? Da, țin să spun, uh, Moise, că pensia mamei mele după 30 de ani de muncă s-a mărit cu 30 de lei. Deci e o pensie, o majorare substanțială din care ar putea liniștită să... Cristian, care este soluția? Sunteți nemulțumit, ați sunat la radio, v-ați exprimat nemulțumirea, acum vă întreb și eu ce face mai departe. Uh, sincer, din punctul meu de vedere, uh, prea multe, nu știu în ce măsură am putea face. În ideea în care și la mitingurile recente, 600 de mii de oameni uh, ieșiți în stradă, n-au reușit să schimbe mare lucru. Ba nu, au reușit uh. să schimbe mare lucru, au împiedicat niște uh, amnistii, deci, nu, doamne ferește, au, au, au schimbat totul a 600.000 de, de oameni ieșiți în stradă. Bine, au, au schimbat amnistiile respective, în schimb, până la urmă, cei care au propus legislația respectivă sau modificările respective, tot ei ne vor conduce în perioada și următoare. Și s-au repliat pe alte căi. E adevărat, asta, dar asta ține de tupeu și hai să nu-mi da, mai mult, deși mi-ar plăcea să, că... să mai ajung pe la CNEA din când în când, Cred tupeul că... celor care fac aceste inițiative. Da. Cred că ești și tu de acord cu mine și cred că majoritatea românilor sunt de acord că odată zruncinată încrederea în persoanele respective, pe viitor gradul de încredere în ei va fi unul foarte scăzut. Nu cred că poți să mai ai încredere în cineva care și-a propus asemenea obiective. Din punctul meu de vedere. Depinde pe temen... cine întrebi, Cristian. Păi da, că dacă întrebi persoanele din PSD sau cei, să zic, votanți ai PSD-ului care făceau marși de proteste la Cotroceni, probabil că o să fie în continuare de acord cu ei. Din punctul meu de vedere, dacă întrebi o persoană cu anumite studii peste medie și o vârstă până 35-40 de ani, părerea mea că lucrurile stau cam la fel. Nu, nu -are îmi pare credere. rău. Eu vă, vă contrazic dintr-un punct de vedere. Dacă dumneavoastră considerați că persoanele, că moralitatea... Ține în mod necesar de studii sau de clasă socială sau de nivel de avere, eu vă contrazic. Moralitatea sau principiile le primim în general fiecare dintre noi de la părinți și le avem sau nu le avem, în funcție de puterea, pe care, puterea interioară pe care fiecare dintre noi o are atunci când dă piept cu vicisitudinile vieții. deoarece alea sunt cele care te schimbă, te încearcă. Dacă clachezi și ei pe calea greșită, Forța fie cu tine, ai picat de partea întunecată a forței, cum ar zice George Lucas. Bună ziua, Gabriel! Bună ziua, Moise, de sunt la cluj uh, Uită, uh, vorbesc din perspectiva unui om care s-a implicat în politică și care este activ în momentul de față. Sunt președinte de unei filiale județene de la năsăud a partidului M10, și am observat că majoritatea interlocutorilor Europa FM M10 e partidul Monica -i Macovei, să precizăm acest da. lucru. Aceeași Monica Macovei da. care vrea să lege cu lanțuri la ANAF în momentul în care antifrauda a început să uh, facă uh, razii și să-i prindă pe cei care nu dădeau bon fiscal. Uh, nu cunosc situația. Dar, cum nu cunoașteți. Cunosc eu din afara partidului M10 și nu știți dumneavoastră. Păi, sunteți, sunteți în preză. Ok. Atunci, nu cunosc situația, mi-a scăpat acest detaliu. Uh, atunci. Hmm. Observ că majoritatea interlocutorilor dumneavoastră de fapt își doresc un partid nou format din, oameni, format din oameni onești. Care să nu fie populiști, uh, la prima ocazie, nu, cum a fost Monica Macovei fie, atunci, asta încerc să vă spun. Poate nu vă e clar. Să nu, fi, să nu fie populiști. Așa. Ok, bun. Atunci, uh, eu am observat o tendință uh, în societatea românească. Majoritatea românilor preferă să fluiere de pe margine, să facă o poziție virtuală, de multe ori văd pe Facebook, uh, pentru a schimba ceva, dar în momentul în care trebuie să se implice, să pună osul la construcția unui partid, da? să își exprime convingerile și uh, să militeze pentru ideile lor prin politică, da. majoritatea se dau pe spate. Da, domnule, că avem Efectiv, o slujbă. Nu sunt, dispuși. Da, fiecare... nu sunt dispuși. Bine, politica se poate fa face part-time. Atunci, dacă dorim să schimbăm ceva, eu zic că merită să facem un sacrificiu, să depunem niște eforturi pentru, pentru a schimba clasa Zasă, politică. Vă din ce trăiți, Gabriel? De ce vă plătiți ratele la casă? Ah, okay. Nu am rate. Nu nu am rate. Rate. Okay. nu am rate. Atunci uh, am, am un business și din businessul ăsta trăiesc. Da, da, să sunteți conștient de faptul că cei mai mulți politicieni trăiesc din, uh, hai să zicem așa eufemistic, avantajele acestei meserii de politician. E greșeala societății noastre, am profesionalizat... Adică ajung politica, la putere să ia șpăși, domne, ce să mai... Hai că o spun pe românește. Cei mai mulți se bagă în politică ca să poată învârti niște șpăgi. Aia e ideea. Ok, atunci de ce permitem ca să, prof să se profesionalizeze politica și să meargă după șpăși? De ce nu oamenii cin cinstiți, cei Așa. care sunt corecti și care pot să le dice o oră sau două ore pe săptămână uh, pentru a, a, a fi implica în politică? De ce nu fac lucrurile De tău? ce? De ce nu sunt dispuși să facă... Noastră, de ce? Pentru că sunt comos, domnul Moseguran. Pentru că nu vor domnul... să se amestece cu alții, domnul Gabriel. Atunci, de ce critică? În momentul în care un, un țăran îi văd... Îi de văd ce critică? Țăran, critică că... pentru că nu trebuie să suporte domnul Gabriel. Uita, pentru că sunt oameni liberi. Că... Ok, bun. În momentul în care un tăran da. Da, vede că grajdul este plin de balegă, ca să spunem așa, da. el ia furca și merge și o scoate, pentru că nu, nu, nu se rezumă la faptul de a spune ce urât mi în poiată sau în grajdul meu. La fel și noi trebuie să ne implicăm, să luăm efectiv uh, acțiune, să ne implicăm prin acțiune, în politică, pentru a putea scoate putregaiul din clasa politică. Degeaba stăm și fluierăm de pe margine. Bine. Vă, mulțu vă mulțumesc și vă urez succes, Gabriel. Bună ziua, Dan! Dan, bună ziua! Alo? Bună ziua, vă ascultăm, Dan, din Ardeal. Uh, salut, sunt <laughs> Dan, sunt Dan Barna. Da. Uh, sunt purtător de cuvânt de la USR, ca să spune la început care Vă mulțumesc, mea. vă rog să trimiteți, dacă aveți ceva public, să faceți o conferință de presă. Această emisiune este pentru oamenii care nu au posibilitatea să facă o conferință de presă. Bună ziua, Alin! Alin, bună, bună ziua! Bună ziua, E puțin cam complicat. Deci e un moment în care văd la conducerea Camerei Deputaților, deci văd un anumit domn, o simpatică, deci... Domnul Dragnea, da. Domnul Dragnea, exact. Așa. Domnul Dragnea. Deci nu, nu, nu, nu pot să explic la fiul meu că în fruntea unei camere reprezentative pentru România... Da. Deci există un, un infractor și ca, ca atare, deci pot să iau distanță și sunt paralel cu politica. Și... Asta credeți dumneavoastră? Doar dacă ați plecat din țară sunteți paralel. Altfel sunteți aici cu ea. Indiferent că. Da, s -s -s sunt aici cu ea, dar în momentul ăsta, deci chiar nu pot să concep Deci ceea ce se întâmplă în politica românească și deci după ce idei se ghidează oamenii politici. Este o răsturnare de valori. Acest lucru este adevărat. Așa, și Aici cum facem. cu Nu explicați și la să, Parlament nu sau Nu să cerne valorile. Aici e problema. Okay. Într-adevăr. Deci cum procedăm? Vorbeam acum, okay. vorbeam să știți despre opoziție. Lăsați-l pe Dragnea. Dragnea e cu stața lui, știe exact care e de făcut. Deci pentru că eu nu, nu prea văd opoziție. Deci facem opoziție noi, oamenii de bun simț, care sunt pe bloguri și care purtăm niște discuții cât de cât elevate și suntem niște oameni da, este unul dintre motivele pentru care și eu și alții suntem acuzați că facem politică în momentul de față. Mă rog, noi exprimăm opinii de bun simț împotriva ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori. Dar când nu există opoziție, da, s-a mai întâmplat ca presa să devină opoziție. Ceea ce, atenție, nu creează o alternativă politică. Jurnaliștii sunt jurnaliști. Dacă nu sunt Turcescu, sunt jurnaliști. Nu, deci în, în momentul acesta Deci nu există o idee de coalizare Pentru partea, avem USR-ul da? Deci e un clișeu Dar în momentul ăsta nu avem Și varianta pe lângă USR-ul Și ce deci propuneți ce în 30 de secunde? Ce să pot să propun eu? Deci să e. ne coalizăm Să, să Trimitem mesaje pe internet să, să facem. Deci noi oamenii niște Care cât de cât gândim Și care ne gândim la viitorul copiilor noștri să facem ceva, dar nu știm ce să facem. Da, bine, urmărim viața politică de la noi și în măsura în care se mai întâmplă ceva, o să revenim, o să fim aici și o să discutăm. Până atunci, vă mărturisesc că sătul de ceea ce se întâmplă în țara noastră o să încerc la această emisiune să nu mai dezbatem atâta politică. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.